بسم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على الله وعلى اله وصحبه ومن والاه رب من لساني يفقهوا قولي اللهم سهل وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا يهودلار xaçperəslər, cənnətə yalnız yahudi olanlar və yaxud yalnız xaçperəs olaraqdan cənnətə girmək mümkündür deyə iddiasında oldular. Tilki əməniyuhum. Bu onların arzularıdır, xülyəlarıdır, təmənnasıdır. Sadəcə olaraq. Tilki əməniyuhum. Ul-hətü burhənəkum inkuntum sadiqin. Dəki dəlillərinizi gətirin. Burhan gətirin, hüccət gətirin, sübut gətirin, dəlir gətirin. Əgər belə sadiqsizsə, belə doğru deyirsizsə. Və qalətil yəhudu və nəsara, nəxnə bəna ullahi və xibbəuhu. Bundan da onlar demişlər. Yahudi və xəçbələslər dedilər, biz Allahın qulları yox, Allahın övladları Dedilər ki, yahudilər və xəçbələslər, Biz Allah'ın övladları ve sevimliləriyik. Faqaletil Yahudu van-Nasara nahnu ibna'u Allahu va hibbahu. Bal entum bashar mimmen halaq. Kul fe li ma yu'adhibukum bima. Fe niyə görə onda o Allah subhanahu sizi günahlarınıza görə sizə günahlarınıza görə azab verir. Xeyr siz bəşərdən bir bəşərsiz sadiq olaraq. Niyə görə elə isə sizə əsab verir günahlarınıza görə. Xeyr siz sadəcə bir bəşərsiz. Vallahi Şübhəsiz ki, yerdə və göydə olanlar və yerin və göyün mülkü və onun arasında olan hər bir şeyin mülkü Allah'a məxsusdur və hər kəs ona tərəf dönəcəkdir. الجواب بالمن اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا لهم يحسن خير كيم سميمه اخلاص الى ربنا تره عز و قندار و ona teslim olarsa o o keslerdir ki onlara nə korku ne hüzün yoxdur hakiki necat tapanlar Fə haq əhli, haq əhli burhan əhlidir, hüccət əhlidir, dəlil əhlidir. Ona görə əhl-i sünnə və cəmiə kitab və səhih sünnədən qaynaqlanır və əhkəmları oradan istimbat edir və onunla gedir. Batil əhlisə nə inir? Batil əhli bir bidat, xurafat, ibtida edir dində. Və sonra ona münasib ayətlər və dəlillər axtarmağa başlayır. Deməli, bidat əhli sünnə əhlindən fərqinədir. Bidat əhli bir icad edir özündən, bir Amerika keşf edir dində. Ha? Və sonra ona uyğun kitab və sünnədə ayətlər axtarmağa başlayır. Kitabı axtarır və görür ki, onun elədiyi bidatı ispat edilən heç bir şey yoxdur. Və neyəyir? Ona bənzər Hardasa ona nəsə, hardasa oxşar bir şey tapır və sonra onu öz havasına görə çözür. Məsəl üçün. Məsəl üçün Məvlud kəndili. Axtarlar Quran-Kərimi gördür ki, Quran-Kərimdə Məvlud haqqında heç nə yoxdur. Sonra zəki bir ağlısı çıxdı, dedi ki, "Yox, ev var tapmışam, gəlin bura." Demə bu onlar əvvəlcə icad eləyirlər bir atası, sonra onun əsasını qurmaq istəyirlər. Tərsində. Və nəyin eddilər? Dedilər ki, Ey eyühennasu qad caatkum mu'idatun min sudur ve hudan ve rahmetun lil mu'minin kul bi fadrillahi ve bi rahmetih fe bi zalika felyefrahu ve khayrun mimma ayeti oxumadılar, birbaşa ki, də o o şeydir ki, buna görə sevinməyə və buna görə xoşunuq olmaya dəyər. Dildər ha, sevinç, xoşunuq olmaq, bayram keçirmək görsən Quranda gəlir. 1-ci ayəti halbuki nədir? və nəm vermişdirlər. nə gəlir? Ya yuhna səqjatkum mәүidətum min rabbikum ay açıq bir mövizə, hak bəyan, burhan, hüccət gəlib. Yəni əslində bu ayət olan əleyhinədir. De ki, və elə bir şey gəlib ki, sinələrinizdə olan şayə qarşı bir şəfa gəlib. Yəni Kitabullah gəlib, hüccət gəlib, burhan gəlib, haq gəlib. Buna görə sevinməyə dəyər. Yəni bunlar birinci ayətini nə edirlər? Deyirlər keçək. Və i̇kinci ayət hardasa onların havalarına uyğun bir şəkildə yazıla bilər deyə başladılar yazma və dedilər ki, bax ah, bu da dəlil. Qul bi fəzli ilah ki bu Allah talanın fəzli və lütfunə görədir. Fə bi zalikə fə buna görə sevinsinlər. və xeyrün mimma icməun. Belə bir şəkildə. Sonra bax başladılar siranı axtarmağa. Sirada bir şey tapa bilmədilər. Onlardan bir zəkəsi, bir ağlısı çıxdı və dedi ki, tapmışam, gəlin bura. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki, doğrudan da öz mövzudunu keçirərdir. Dedilər, nətər oldu, haradan tapdın? Dedilər ki, baxın, İfneyn vəlxəmis hədisinə, İfneyn vəlxəmis oruç hədisinə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hər birinci və dördüncü gün oruçdardı. Və deyir ki, soruşlarında Ya Rasulullah səbəbini, dedi ki, Həzəlki yomun vuliddu fiyhi Yəni ikinci gün məsələsində gələndə, yani birinci gün bizim dild O, həmin gündə ki, o gündə mən anadan olmuşam. Deyilər, ah, gördünüz, tapdıq mövludun əsası varmış sünnədə. Hədis də səhixtir. Demək ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm öz mövludunu həmin gündə, yəni doğulduğu gündə oruç tutmaqla keçirərdi. Əhl-i sünnəmələ cəma ki, bu dəlil əksinə sizin əleyhvizədir. Niyə görə? Bir neçə cəhətdən. Birinci cəhət odur ki, Elə yaxşı oğlansız, siz də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin özünə keçirdiyi ixtifal şəklində ixtifal edin. Yəni hər 1 gün oruç tutun. Belə onu sevir, onun sünnətinə gedir, ona möhrəd eləmək istəyirsiniz sizə. Demirsinizmı onu demək istəyirik, onu sevirik, ona tabe olmaq istəyirik, onu yücəltmək istəyirik, şan-ı Hüseyn səlamı saxlamaq istəyirik. Elə ele onun keçirdiyi ixtifanın ixtifalını eləyin. Mislini deyim. Yəni hər 1 gün oruç tutun. Və bu cür ixtifal yalnız haqq əhli ilədir. Əhl-üs-sunnə Məadam ki, məsələ belədir. Hər birinci gün olmuşdur. Demirsən, məvlud keçirdə də özünə. Demirsən ki, məşkur olaraq Rəbbinə, çünki o gündə mən anadan olmuşam deyir Əleyhissalatu vesselam və, və ona görə, misal üçün səbəblərdən də biri, həmçinin dördüncü gün əməllərinə Allah'a qalxması. Eləcə sən də birinci və dördüncü gün olmuşdur. Biz də deyək ki, ordan sən məvlud keçənlərdən, o məvlud ki, sən yox biz nəzər tuturuq. Yox. Və həmincürə ittiba, o təbiəçiliyi, yəni haq ehli bacarar. Bunlanki nədir? Gəh halva payılayacaq, gəh ət payılayacaq, gəh yemək payılayacaq, gəh zuruna balaban, nə bilim mövludlar, nə bilim e, nələr, nələr ilahələr və s. Və ən qəlbəsi olur ki, sonra bu bütün törtökülü hamısı yığacaq və ölmüşlərimiz ruhuna hədiyə verəcək. Yəni, oradakı olan mövludları, mahnıları, nə bilim e, şarkıları da nələr, nələr. Təsəvür hamısı getdi. Yəni bundan qabaq Quran-Kərimi, yəni ölüllər ruhuna hədiyyə elə eləmək bir tərəfə qalsın. Bundan sonra da artıq nədir? Artıq ilahələr, məhənələr də başladılar hədiyyə vermək. ölüllərin ruhuna və ən qorxuncu odur ki, başlı olaraq Seyyidül Mürsəlin Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi ruhuna, ondan sonra səhabələrinin, təbiinlərinin, əhləbeytin və bütün möminlərin ruhuna həmin bu məhənələri, ilahiləri Quran qarşısı hədiyyə verirlər. İnna lillahi və inna ilayhi raciun baxsaq siraya görərək kinədir. Allah rəsulüyü sallallahu alayhi və sallam özünə məvlud keçirmədi. Na Əbu Bəkr, na Umar, na Osman, na Ali, nə də ki heç bir sahabe keçirmədi, nə də ki təbiinlər. Və ilk defə bu Fatimi hakimiyyətində Misirdə baş verdi. Mövlud kandili Allah rəsulüyü sallallahu alayhi və sallam üçün sonra da Əhləbeytdən bəzi nümayəndələr üçün Ali ibn Talib, Hüseyn, Hüseyn və Fatimə Və sonra da dövlət başçısı üçün eyni zamanda və hər il mövlud olurdu, hətta ildə bir neçə ay mövlud olmağa başladı. Sonra mövlud e, sayını o qədər aşırı dərəcədə artırdılar ki, hər ay mövlud olurdu. Sonra lap ifratı vardılar, yəni ulduzlar və rumuzlar çoxaldıqca, hətta elə olurdu ki, ayda bir neçə də olurdu. Yəni bir neçə insanlar, daha dahil insanlar meydana gəldi, onların da mövludu keçirmək başladılar və bu oradan yayıldıdır. Fə ki, ya siz əhlüsün, nəvəl cəmatsız, əhlən və səhlən, ya da siz əslinizi oradan götürmüşsünüz, siz olan tayısınız. Çünki onun sirası, mənbəy, məsləri əsli odur və ondan qabaq İslamda o yox idi. Siraya baxanda isə Allah Rasulü sallallahu aleyhə səlləmə, nə Abubakır, nə Umar, nə Osman, nə Ali, nə Həsən, nə Hüseyin, nə başqası, nədir? Məclis qurmaq, şarkılar, ilahilər oxumaq, yasinlər bağışlamaq və orada bəvselər demək kimi belə də bir mövzu kondri keçmədi. Əliyyom <indicib> <oknodikim>? ətman telefon. Diinakum <-i> ətmantum alaykum ni'mati <oknodikim>? və rəziytu lakum vəl-islama diinah. Necəki Allah cəllələalə buyurur ki, bünəlmən sizə ne'mətimi tamamladım və din olaraq sizə İslamı bəyəndim. Və ayət-kəriməyə qayıdaq. Allah subhan təala bəni İsrailə bizə çox zikr edir. Fikir verdim Quran-Kərimdə. Nəçox bədi İsrail qıssası gəlir. Niyə görə? Çünki onların digər hissəsi əksər hissəsi nədir? Bən İsrailin bizə xəbərlərdə Allah Subhanahu onların hər hansı bir səbəblərlə həlak olması haqqında xəbər verir. Bəziləri şənbə hadisəsinə görə həlak oldu. Bəziləri kitabı təhrif etməklə həlak oldu. Bəziləri də Allah Rəsulullah sallallahu iman etməməklə, kafir olmaqla həlak oldu və Allah Allah Subhanahu onların hər cür höqqularını bizə neynir? Zikr edir ki, ta ki biz bunlara düşmək və onların ə, məşhur yəni düşdüyü Əməsibətlərdən də biri ki, o şeylərlə onlar halaq olmuşdular. Neynədilər? Onlar dində təmənna xuyalara qurulub və onun əsasını nənəməyə dəlillərlə sonradan bəzəməyə başladılar. Və nə dedilər? Və qalu lə yədxuləl cənnə tə illə män Dedilər ki, heç kəs cənnətə girməyəcək. Ya Yahudi olacaqsınız, Qaçparslar da özləri üçün dedilər ki, heç kəs cənnətə girməyəcək, ya ki xristyan olacaqsınız. İllə ki xristyan olmadan cənnətə girməyəcək. Yehudilər də onları qabaqladılar. Xeyr, yehudi olmadan heç kim cənnətə girmeyecək tilk amanihum cavabk ali rabbu jalla jalaluhu ki, ki, bu onların xəyalları, onların arzuları, onların təmənəsidir. Qul hatu burhanakum ki, açı burhan, açı dəlilinizi gətirin. In kuntum sadiqin. Əgər sadiq Və bu şey İslamda da tətbiq olunur. Hər hansı bir firqəmi, tarixmi, təriqət uqmu, cəmiətmi kim kim nə isə ki, dində gətirərsə, həmin insana bir deyir ki, ul hatu burhanakum. Dedik ki, nədir? hadis ehli deyərdi, "Səm mu alayna rijalakum." Hadis ehli deyərdi ki, "Səm mu alayna Deyə ki, hadisinizi gətirin, ravilərinizi bizə oxuyun. Görüm kim qərivət edib. Aydındı. Və həmçinin nədir? Ehli sünnə və cemaət deyər ki, "Hātū burhānakum in kuntum ṣādiqīn." Deyə ki, açaq bir burhan, bir sübut, dəlil gətirin, əgər siz sadiq isə. Və qardaşlar, həqiqətən bütün xeyir və bərəkət Bilxeyri ittibaə sünnə, sünnəyə ittiba eləməkdədir. Bütün xeyr və bərəkət sələfin yolunda sünnəyə ittiba eləməkdədir və bütün şər və fitrə onlara müxalif olmaqda və icad eləyib özündən bidat gətirməkdədir. Və sünnədə bəzi, şeylər, bəzi insanları, misal üçün, kanını etməyən görsə də bilər və xeyr bərəkət də ondadır. Misal üçün, adam nəsə axtarır, dinləyə bunu bizdən... Qadıqan eləyirsiniz, orada böyük bir xeyirlər var. dedi Xeyirlər nədən ibarət edirlər ki, siz insanları bayram adıyla yığılmağa və orada gözəl mövcəyi qulaq asmağa, xütbədən faydalanmağa, bəlkə kimisə hidayətlə səbəb olmağa mani olursunuz. Dedi ki, İslam mustəğna bu cürə bidatdan ehtiyatsızdır. Və bu bidatdan xeyir gözləməyin. Niyə görə? Birinci, həmin şübhə cavab, deri ki, İmam Malikə rəhimehullah Malik ibn En-Nəs sözünü xatırladırıq. Lə yuslihu axirə hādil ümma illə mə əslaha avələh. Bu ümmətin axırını, yəni sonradan gələnlərini ümmətin əvvəlində nə islah eləyibsə elə o islahlayacaq. Yəni kitab və sünnə ittibə as-sünnə aydınlıq və nəhcü's sələfin salih. Yəni icad eləmiş şeylər insanları islah elə bilməz. Bu bir. İkinci də ki bu məsələyə başqa prizmadan baxsaq, deyərik ki siz yığılmışsınız. Gözdə anjınanız Bidatın üzərində yoxsa sünnətin üzərində? Əl cavab bidatın üzərində yığılmışsınız. Əresə bina bidatın üzərində yığılmış məclisdən xeyr bərəkət gözləməh. Aydın məsələdir. Bu bir ikincidəki, yəni batillə əsası bünövrası qalmış bina elə də çökər. Aydındır necəki məşhur onların e, etiqad etdiyi e, terminlərdən də biri haqqa yalan da olsa nə daha yalan da olsa çağır da ki haqqı insan gəlsin ondan sonra düzəldərik. Yəni bu belə deyil. Yalanla gələn yalanla da gələr, huylan gələr, hüdən gələr və cəmaatla, cümlə ilə gələn, toptan gələn, toptan da gedər. Və haqq, haqq əhli, haqq əhli qanidir. Kifayət edicidir kitabə sünnəyinə və kitabə sünnə, alhamdulillah, əs-sahihə və sirə və nəhcüs bfəhm-i i salih, salih kifayətdir. Kifayət eləyir və ehtiyac yoxdur başqa şeylərə. O ki qaldı Ə, o ki, qaldı, yəni, o məclislərdəki ə, olan mövizə və dəvətlər. dedi ki, əlxeyr vəlbərəkə nədir? Az da olsa, haqq olan yoldadır. Bu bir. İkinci də ki, həmin ayətə baxsaq, tilki əməniyum, bu, onların xüyalarları və onların ə, arzularıdır. Qul həntu burhanəkum inkuntu bu sadiqində ki, açıq dəllərinizi burhanı getirin, əgər sadiqsizsə. Nəticə nədir? Bəli, xeyr, amma xeyr, bəli. Mən əsləmə vechuhu lillahi cavab. Kim həqiqətən xalis olaraq e, Rəbbinə tərəf e, təslim olarsa, üzünə onun tərəf çevirərsə, məs onlar o kəsdərdir ki, onlara qorxu və hüzün yoxdur. Allahu Subhanahu tээli sələfin salihin yolunda sabit etsin və bizim ruhumuzu tövhid ehli olaraq dünyadan köçürsün və Allah Resulü sallallahu alayhi və sallamın mutahhar sünnəti ilə kifayətlənənlərdən etsin. Hədir sallallahu alayhi -nə və nəbi